Красу України Подолля розкинулось мило, недбало. Здається, що зроду недоля, що горе тебе не взнавало. Леся Українка. Поділля читаємо в Енциклопедії Українознавства Історико-географічний край, положений в західній частині лісостепу, між перед Карпаттям і Покутсько-Басарабською височиною на півдні та південному заході. Межу становить ріка Дністер Малим Поліссям на півночі Над Сянською Незовиною Межа річка Верещиця на заході І придніпровською Височиною Межу становить частково ріка Бог на сході Та при Чорноморською Незовиною Межа річки Ягорлик і Кодима на півдні Назва Поділля відома з половини 14 віку Тепер територія Поділля охоплює майже всю Вінницьку, Хмельницьку та Тернопільську за виключенням Крем'янеччини та невеликі частини деяких інших областей. Власне Поділля, відзначав краєзнавець Малаков, утворюється низом-подолом височин, що спускаються широкою плодоносною відлогістю до долин Дністра та його притоків. Описуючи поділля, Малаков звертав увагу на каньйоноподібні річкові долини, численні яри та балки, сприятливі кліматичні умови. М'яку сніжну зиму, спекотне, але непосушливе літо, родючі землі, достаток води. Поділля називали родючою країною, багатою хлібом і медом. Недарма на найдавнішому гербі цього сонцедайного краю зображене жовтогаряче сонце на синому тлі неба. Ці символи однаково священні як для українця епохи Святослава, так і для нашого сучасника. Прадавній союз неба та землі, або ж вогню і води, головних світотворчих потуг – такий їхній сокровенний привісний зміст. Чарівність природи. Багато історичне минуле краю, його особливий енергетичний вплив позначилися на духовних здобутках жителів Поділля. Тут народилися і творили свої чудові мелодії композитори Петро Ніщинський, Микола Леонтович, Володислав Заремба, Микола Тутковський. Тут написали чимало своїх музичних творів Григорій Давидовський, Кирило Стеценко, Петро Чайковський, та Ференц Ліст. Не меншими були здобутки подолян і в царині художнього слова. Вже не одне покоління читачів захоплюється творіннями, які вийшли з самого серця народу. Творами Михайла Коцюбинського, Степана Руданського, Аркадії Любченка, Леоніда Мосінза, Валеріана Тарноградського, Юрія Клена, Василя Земляка, Людмили Старицької-Черняхівської, Володимира Свідзінського, Анатолія Свідницького, Миколи Трублаїні, Василя Стуса та багатьох інших видатних майстрів українського слова. На ідеях та працях історика Володимира Антоновича зростав Михайло Грушевський, а братславський священник Роман Ракушка-Романовський був автором козацького літопису «Самовидця». Список достойників можна продовжувати. З Поділлям був пов'язаний і славний гетьман Дмитро Байда який у середині 16 століття володів селом Вонячином, де через три століття з'явився на світ буйний козацький ватажок Яків Шепель. Дало Поділля і лицарів титанів, які вкрили український рід невмирущою славою. Зокрема, і Северина Наливайка який наприкінці XVI століття підняв всенародне повстання проти поляків. Прибузькі скелі, села та містечка пам'ятають безмежно хоробрих козаків Вінницького кальницького полковника Івана Богуна. До наших днів збереглася могила легендарного братславського полковника Данила Нечая, який, за деякими даними, походив з бару. Подільські корені мав і талановитий козацький полководець Максим Кривоніс з Могилева Подільського. Пам'ятають подільські доли та кручі й самого батька Хмеля, блискучу перемогу над поляками у травні 1652 року в урочищі Батіг, яку сучасники порівнювали із тріумфом Ганібала над римлянами.